نشه پانی رژيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سوره النمل سوره پريکي نه في د علم غيب او دا مسالاجي السلام و تعالی المصطفین من الله یودا بغیب د الله نه ثواب السكن پوی دویم دا چې سلامتیا او بچاو الله ویز ورکوم پدی باندې سرور واقعات بیانول و نو شی د مغایب باندې واقعات موسی علی السلام او د سلیمان علی السلام موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دې خود خپل امسا صادا حال نه خبر نشو او سلیمان علیہ السلام پیغمبر دې خوا کې د بلقیس مملکت د غریدا حال نه خبر نو خود خود ورلا اطلاع اورې وا او پدويم جزء دادی السلامت علی المصطفین من الله چې بچاو سلامتی ام الله ورګي ودید و واقعات واقع دا قومی لوت دا واقع دا لوت علیہ السلام و واقع دا صالح علیہ السلام دید وارولم اللہ بچا ورکڑو داولی داوی خلاص پین سٹھ آیات کے و دا دویم داوی پا ان سٹھ آیات و داوی واقع دا موسیٰ علیہ السلام پر بیان شویوا امسا و تالاوی غرز و القیاساک فلم مرء اه تهتز کان نه جانن ولا مدبره ولم يوقف موسی علیہ السلام وګرا د خپل امصار حال نه خبر نشو عالم الغیب نو نوست به مو واقعیا پر اوله داوا ولقد اعتن داوود او سليمان علم سليمان علیہ السلام عالم الغیب نو پیغمبر دې بادشاہ دې قخا کی نیسته سبا کی مملکت ده دا یوی خزی بلقیس ده تپتنه لگی و ده حد تلیده واغور لعطلار روڑه ده چه دلتا ده خزی حکومت ده نوگور پیغمبر آل ملغیب نده ده مملکت ده بلقیس هم و تپتنه <تصفح> ولقد یقیناً آ تینا ور کډیو مونږه داود داود عليه السلام تو سليمان او سليمان عليه السلام تا, تا علم ناشنا علم د خپل اول نه دا یې بیان چاري په علم ما ماته مختاج او چرته اختیار من عالم الغيبونه ګڼه او قال او دوالوې دوړ ویلو هميشه به وي قال هميشه به وي لائق حمدنا الله له دې شکرنا الله له دا اللہ پا موندر لئے احسان دے اللذی اغا اللہ فضلنا چھ مولے فضیلت راکڑے دے ورکڑیو مونگا اللہ کسیر من عباد المومنین بندگانو د اللہ مومنانو پا مومنانو بندگانو که اللہ مولے خطوصی فضل و محروبانی کڑے دے وارس سلیمانو داودو پا میراس که واقش دا سلیمان علیه السلام دا داود علیه السلام نا نبوه تویلم یا چې چه داغنه باد دیم باچهاش وقالا او سلیمان علیه السلام ویلیو یا ایوان ناس ای خلکو غلمنا خودلی شویده مونگتا منطقه تویر زبان او بولی دا پرندو د پرندو پجب او زبان زبوه گم دا لوی نکی دا تسکره د خپل نبوت کی چې موجه زواه اظهار ده کوي کئی خلقو زده مارغانو پا خبرو پوئیگم وو تینا و راکڑی شویده منتمن کل شه هر یو شه ده ضرورت کل عرفی این حاضا این حاضا بیشکده لغو الفضل مبین داده دا محربانی خکار ده اللہ و خوشی سلیمان راغون کډې شو راجمګ شو سلیمان علیه السلام له جنودو داغل اخره منه الجن والانس د پیریانو او انسانانو نا په دواړو حکومت او مارغانم روانو په سجی سفر سجیحادی سفاریو اي طرف تروان انسانان پیریانو وسره فوجو نه دي مارغانم سر روان شه د ضرورت د پاه په هم یوځاون بزبی حصے شو دی تقسیمول شو په مختلفو جماعتونو کې یو ځاون د انسانانو جدا صفونه د پیريانو جدا د مارغانو جدا جماعتونه جماعتونه یو ځاون وزعه اصل کې تقسیم علل جماعت توی کی مطلب تنظیم جوړول د تنظیم په حیثیت باندې تقسیمول توي دله دله منظم طریقې سره جدا شي حتا تردی پورے د جه حدیثه فرید روانه حتا تردی ذاتو کلچ بیرال الانواد النمل پيو کندو پيو وادي دا میگو فلر راتلل نیو میگتو نو میگتون پژن میگی چ بکړي اغه زيبانه قالت نملتون وي يوميگه يوميغي وې نملتون مونث پدې میگو کیو و میگه و اغي نور میگو تا سلیمان علیہ السلام داغه لخکر چی ویل یا ایهننم لو ا میگو وذخلو مساکنکم ننو زه خپل سوډوتا مساکن سوډو لا یهتمنکم زکا چې د خپل د لاندې منې کې سلیمان او سلیمان علیہ السلام و جنودو و د لخ کری و هم لا شرون قضا سیال کې چیبی ونا خبري وګوره سونو خيار میګیری یو داوی وذخلو مساکنکم سوډتن نو زه وجه وی علت وجه صدا ویزه کلای احتمان ناکم سلیمان و جونو دو ہو سلیمان علیہ السلام و لخکر د ده دخبو دلانده نشه منا نشه او گورا میگی دا قوم خیرخوای لطوله دا نو مطلب دا چه تبم د قوم خیر خوای نو دویم د پیغمبر اسمت هم بیانی سونو خیر میگی ده وهم لای شورون ولی دا سلیمان علیہ السلام ظالم دی کې خلک د خوود لاندې کوي وینان کنه واه م لا يشورون وديته وطنی ایتسوسینی ان غماغ کې روان دی لغکار د خوود لاندې باش نو اسمت د پیغمبر <coughs> اسمت د پیغمبر میګې ده کنه یوه د قوم خیر خو اله دا نو میګې د قوم خیر شو خودته د قوم خیر خوانش چې القرآن ری مولا به یو ورې اسی د یو مولانو به سونه میګي جوړي او مولای چرته د قوم خیرخوانیش نوته ایمان ناقیلا نا د قوم خیرخوی دي د قيم قوم خیرخوی دي ميغي د قوم خیرخوی لټوله د قران کې تر قیامت الله تذکیرا او ساتلا بلدا واهم لا يا شرون شیخ بووی د مدودی ميغي خو د پیغمبر سگي اسمت واهم لا يا او اوبه خبرني او د خود لاندې بشه د پیغمبر اسمت به بیانې اوبه بچکي پاگل الزام او بدنام را نشا ها فتبسم برحال دی واقعات ډېر فواید دا او نکات او لطائف دي خو بس زوب مخ کی خیر تګ مخ کی خیر فتبسم زاهکن تفسیر اتقان و علامه دل کی ډېر خبره کړي دي بازي فواید بیان کړي دي دې میګي چې دا خبره وکړي سليمان عليه السلام چون کې د پريندو او په خبرو پوي دا معجزې و بس الله پې د دې میګي دا خبر سليمان عليه السلام ته راورس دوريت فتبسم نو بزې مسکه شزا هکن خنديدون کې تبسم زهک کې که دا دړي کیسه خنداره دلته تبسم او زهک یاد را دواړو خو یو شینلې تبسم جدا شېلې مسکراهټ زه ښه ده چې بلې आवाज ووري د سره خوا کې هغه خنق کولو شي خله کولو شي تبسم سره مسکراہټي ناسل کې د مسکراہټ شروع وکړه هغه مسکراہټ په خندا تمام شوه نو ځکه دواړ الفاظ وې فتبسم مزا هکن موسکه شخندیدون کې من قوله ها د دې میګي د وینا د وجي وقاله وی رببي ربامي رب اوزياني همت راکی ان اشکر ان نعمت کلتی چې شکر واه سمستا د نه مځونه غانم تالیا چې تارا باندې کړی یو غرد مې گو خبر باندې پویګم والا والید ایو زم ما په مرطلب لار ده سان کړی ده او د دې همت راکی وان عامل صالحن عمل صالحن چې عملو کم نه یک ترزا او چې تی خوخه وا دخلنی داخلمه کې برحمتیکا فقبل مهربانه کې به فی بادک صالحین فقبل بندگانونه کانو کې دغه سفر کې د میګی د اچي به واقع بے ذکر اوگو را میګه د قوم خیر خوې لټی او د پیغمبر اسمت بیانې دی میګی سره وینوري خبرې شي وی میګی چې د خبرې دا وریله نو دا, دا میګی روز وته خبرې اترې وکړه نو دا یو د خبرم پکې وکړ ورته سره نه واړ رتوای چې درکم نه نا اوته تانه وسو وانه تقبل الله تا محتاج میګی وته وته نبی اخر سخوا واړ خه چې غواړو نو بیا داسیو کا چې زییدنی ریسکی اجری دو شي نه راه زیات کوي ی او را لې زغ زیات کا ټولو مرګر ځ دغه پوټی موټی را غونډوم نه را غونډی دېږې ټولو مده کار ده او دو دونه او خیار دی چې د دا شي را غونډی را غونډی دا لستاک ل سټاک جمع کوي سرهبار یخ دپار یخن ک بیا د مګ سووک بار ننی د دن دا دوی چې دا شپور رض لګې که نه شي دن نه ده د غرد شه رضا نے غرد شپ روان کڑی کله بیا شہر پاسہ شو کنے دے د شپ پاسہ شي خیالي دی ور نیکه برتون ایدے نشین تا گور خدا دونه زان لغونډی حرص کئ نده سٹاک جمع کئ د اخنیدپا نو یو را لرزق زیاد کا او دیم را عمر زیاد کومر ډیر لگره یعنی کز هر اخبود لاندی کیږي بس مړش سونه مری دروازه نو ورته یلا د خن شم کوله وته خا بیا می ضرورت نشت. چدان نش کولیتو مال نوټ سره رائٹ مطلب یم دو چې زدا الله نہ واړم بل چان نہ واړم سفر کې مخ کی روان دین دی دی و بل واقع شو وتفقدت ورا بیا چې مخ کیتلل یو ځای کې ایسار جهادي سفر مخ کیتلل د جهادي پیغمبر ته د جهادي حالات برای شو مخ کی. مخ کیتلل په یو میدان یو ډاګ راړل علته دو ضرورت شو ماران قیزان سره روان کړیو هده دی هده دیل روان کړی درڅړی خپل ډیوټی و د هده دا کار د ملاچر جک شه د هغه کوي دل الله دا حص ورکړي هرڅه الله سره خاصیت ورکړي دل دا حص ورکړي چې دی وبته چنيسمکه کېدل ته وبشت عدالت اني شي دا حص دی ورکي نو دې دې لپاره ګرځاو چې کمزکی دو ضرورت کې وې مې چې ده راتځي خای کې وبو نه هلکه هده هده غیب ده و تفقه ده تویر زکه چه کلا فوج روانو که نه نولان انسانان شوڑے ده انسانان پیریان رواندی او مارغان ببره لگی آجی رواندی پا ده هوا کې ده غریب چرته هوا ده سه اوڑه ده چه اوڑه ده سبا ته رسول ده و تفقه ده تویر مارغانو <تصفح> لټونه از زیری واقش هده هده فاقالاوی مالی یزیدی مالر ارال خودودا دا خود خود ملاچر جگ امکانا یادی دے منال غائبین دا غائبونا زینینم اوکن رشتیا دے نشتا چرتا تلے دے خلقوتے سیب نشتا بغیر اجازی د میر نتلے دے دا خو قابل نسازا دے لوگ لو لو عذ ب نه هو خاام مخه سذا به سزا سختا او لا نه یا به ال کمم چې د بغیر اجازت شو که غ لګه ده نو سزا به ورکم که غ ډیره ده نو لومبه او لا تی نهنی یا, یا بره زیما له به سلطانې مبین په دلیلکاره یا بهوزر ووي و دا ادب او تتحذب دخوا جو سړے په وخت د مجلس کې نیوی حاضر نو سزا ورکول غوړي کنه او استاذ لا امیر لا مشر بغير ته په سړه مدرسې نه زید سبق او پیریوډ نه سزا پکای دارنګ د دا امیر د اجازه نه بغير شوران غیر غیبې رکی نو سزا پکای فمکسا غیر باین بس دې کې دا خبره شروع وي لغ واخدوم رنو شوي لدرنګ درنګ لاو لغ ساتلا د قره چهور هود را ورسه اما کسا وختیر کو غیر بای دین ډیر نه ینی لګ را ورسی را یو ته چرت تل ویل ک قال دو فقال دو وی احتو پویم پویم علم می حاصل ک اے خاتم اوکړه احد تو پویم علم میں اصل کبی ما پاگا لم تحید بھی چھتا علم نشتا پاگے وجی تو قورات لم اکڑیتا تمن سباین دا سبا خار بنا با این یقین پاگا خبر و این یقینی بانده سلیمان علیہ السلام دوئی وی دا غصن خبر شمچتن خبر گستاخ نه دے لکا گستاخ دیکھا پیغمبر تیتا نا پویگی زب پویگم دانن سب اوائی پیر تو ما تداغه سپته شته چې تا او ګستاخ کفر دیو په دغه وې پیغمبر تا ته نه خبر او الله خبر کړم د سبا مملکت او حکومت وی وړي دلیل بدیله چې پیغمبر علیم الغیب نه دی مدارک ولاده دی آیات دلانی لیک تفسير مدارک والا دا ډېر نر حنفی دی نه دا ما دا ریکوا سمې خبرې وکړي وی فیه دلیل پدې آیات کې فيه دلیلون فيه دلیلو فيه دلیلو بوتلانې قول الرافضا په دې آیات کې دلیل دې شیعاګانو د دې قول د بوتلان د شیعاګانو خبر دا خبره غلطه ده چې ان الامام لایخ فالې شون چې وی وی د امام نه سپټنی دوی زموږه امام نه سپټنی دی عالم الغیب ولا یکونو فی زمانه ی احدون عالم من هو او اوشیه ګانداموی چې په زمانه کې د امام نغټ پو او علمواله بل صوبني نو وی د یوسف السلام نه لوی امامو نو که او د غوته سویه هدهود اहात ته مالم توحید به عالم الغیب نه ده د سبا د کلی او د مملکت خبر مې دلاره وړې سده تفسیری کئ انی وېش کده چین تعجب او د قوم به وقفتو بیان دی روخيار هده همدنه يوم ذا سبا حالات له سبا سهلات ويذا قوم دې رو وقوف قوم سبي وقفتوب لري او به غيرت قوم نه وې نيويش کده چې وجد تو ماوندله امرا تن يوا تم هم تملكهم شي د دیبا چي کوي بينظيره لا دا خذ پی حکومت کوي دې به وقفتوب لري شړې نر په کې نشته چې سړې پی حکومت کړي دوه اګاٹ ملک منظم ملک او د خزي حکومت. دیر بی وقفتی دویم و او بل دا ملک والا دیر خود کفیل ملک دے ترقی آفتا ملک دے آور و او تیت او ورکڑی شو دے ورطا مین کلی شین حاری او د ضرورت ضرورت شید ورکڑی شیار یاو یعنی یا خود کفیل ملک او بل والا حار د د حکومت مستحکم و له امن بیانای ملک ډیر مستحکم او امن والا دی زکا چې والا ها دی بلخسر عرشو عظیم تخت ډیر دی عظیم شان ډیر عظیم شان تخت ا تخت په بازو نش نقشو غیره تصاویر کشتا د س تخت جوړ کړو د د دا دار خلافات تخت داو چه دا چې د دې ملک او د دې خار په منس کې او دول اطراف تخکار کیدل ملک دې تربطه دې خوا دې خوا آبادو ټول کلی بدا پریمنس کې پرې تخ ناس ته اوچتا د کلی و تخکارېدل دا سه انداز کې غکلې عبارت کړو عمل ولهار شنازیم نو ګمات مستحکم او د امنوالا والا ا خوبل د قوم دېنی ساجيبو خيار دې خيال دې هود هود دې حسنګ دا غټول ملک هغه سرغزش بیانای ار سی ولا بیان کړ خود کفالت د قوم استحکام د ملک نو پیتی ني رقم بيدينم ني دی وجتوا اومي مندلدا بالقيس وقومه ها د دي قوم يسجدون له شمس چې سجده کوله نو ارت مين دون الا لنا سوا په شرک اخته دي دی بيدين دي دی او وزين له ما شيطان او او خستکړي بيد شیطان عمل هم آم دي عملونه اساسا سي بيان تقرير به مولاو کي حد هدي کوي نزي با انسان وني څنګه چې لګيا وجیم دا د دی دینوار په عبادت و لري وخت دی ویزیناله او شیطان خیر سکړې دی لره شیطان اعمال هم دغه غبد مولونه شیطان او تابد عمل شرک او عبادت خشتکړې پس صدهم هم یانه سبیله د لارې د توحید نه فهم لا یهدون نزدک هدایت نه مووی شیطان و تر اوکا وړ د شیطان تسلط او قبضه را پې عورت کې پشېر دی وګورا د نوړ عبادت کې د غیر الله عبادت سوچ نه کې علا <اللعا> یس جلول اللہ ولی دوی سجده نکی اللہ تا اللہ یو خرجو لخب آ چرو بازی پت شئو دانا فی سمات اسمانونو که والا عرض زمان که که نا دا, دا بس کار دانی سرونو دانی پا مثال کیو گو نا زمان که نا دانی غرو بازی دانی غرو بازی او دی سجده بلده کئی مطلب خوری دا اللہ او سجده بلده ویالا مپویگی ما تخونو ما تولینون پاگا چتاو سے پتاوے واغا چ ارازت لا اله الا هو چې نشره حاجت مشکل خوشا دا غنه سیوا رب العرش العظیم رب دے د عرش بیر لوی د دې وسه عرش دا الله وی غټ عرش تبور الله بډایین بیاه قال دته چې تقریر ختم ک سليمان علی السلام ورته زپته ولګي دروغ وې کړيشتیا قال وی ورته سليمان علی السلام سنن زرو زرد چوب ګورو ا صدق ته ترشتیا وې ام کو نتمینل کاذی وین جنې دغه او زروه ولکه روزر خلق منیم نه کنه معلومه کچای سی و ای زان اخلاص کو کنه زګور امتحان کو داس یوکا ای ذا بلاڑ شبی کتابی یوسا بکتابی زمادا خط هاذا چدارې فالقه دغه ور زویله هندویتا ته وې دغه سي ملک میولید دا خط والا او ویته یوسا ورو ورو داوا وسعاده بورحا عذاب ګورا خط می یوسا او الت او ویته ورو ګور بلقی سعودي حکومتہ خو بیا ادب دار چ سمہ تولانهم بیل رشدد وینا وولد د وینا پسار مودری کا چره چتلایوس پسار مودری کا به طرف تکین ولی ای بس خپل پټ مشوره کئ جواب مسب مخ کی بنیش ویل نو خاصه پسرو دریگا ما دبی دبی سمہ تولان وولد د ونیو طرف تکینا فنزور انتظار کو ما زا یرجون چی دی پسرا واپس کی حصہ جواب در کی تا خپل وی چی راشا دا جواب ش خالت اوی بلقیس خطو رسید بلقیس اجلاس طلب که شو شویو زکا سار نماز بخینا پورې با دا دی عدالت لگیده نو دی سار تلیو او چی دلتا بیا خطلی که که دو واپس داتاو والتا نو وی دربار برخواست شویو مفسیلین وی بس تاریخی خبرات وی دا وی اخپلی بنگلی تا تلیو او دا دی بنگلی پایجو دا وا دا دښمن وا خامن ما منو پیغل زوان وا نو خود خود چوکتل با تخ باندې بالخیس نشه پریشان شوز بس کی در زید در زید او چتو خط چوکتل او بنگل او بس دقه زیبین او خيار لړ پروشندان ورغه کتل بالخیس ود دا ببر نه په خط وروت بالخیس راپا سیدا د کم ګوري ګورو چوکتل خود خود ناز خدیچ کولوک عجيبه نوبذرې اجلاس تلک قالت وی بلقی سی ایو الملوا ای وزیرانو انی بشکد چې مولکی را راغور زولې شوی ما ته کتابن کریم خط عزتمن عزتمن حق دې عزتمن یې سنو معلوم کو دا دینه چینو من سليمان دا حد سليمان علی السلام دا طرفه دې ذکر کیږي په خط کنه از جانب فلان انو من سليمان خواه مضمونی سه ده و اینه شان بسم الله الرحمن الرحیم داقی دو ساته یا امداد و غواره پنون خاص پنون دالله چه آمه و خاص میرو بانده مضمونی داده چه اللہ تالو زانو چط مگنه په پا ما بانده زمان خلاب مکوه واتونی مسلمین و رشمات تابیده دا, دا بزر سلیمان علیه السلام خط ما نزانو چط مگنه خلاب مکوه او دیمه سریت غاړه کې د وراشه اسلام روړې خط کې راته دی کلی سوق وزیرانو مشیران مشران ته مشوره راغله قالت وی بلقیس ایو الملو خو یار را وډې راځه د حکومت په چلولو چن پویدا ایو الملو اے وزیرانو افتونی ما ته خبر راکې خوده نه راتاو که په امري زما پرې کار کې سوق دې جواب ورکم خمق لنوا د خپل ترب نه جواب نہ کو مشوره کوله او ما كنت وجوي ما كنت قاطعاتن زنیم پرکونګه امرنده یو خبري یعنی یو فیصله نکو نکم ز یو فیصله د یو خبري حتا تر دې پوره چې تاسو حاضر شې او مشوره راکې او خيار لیدر بادشاه مشرغه دي چې په مشوره چې نوې ز پخپله فیصله نکو سوا قالو دی نحنو من اولو قوتن خلان دي وزیرانه جذباتيان ناخن ولو من قوامندان د قوت او ولو باسين شديد قوامندان د جنگ سختي د سي بو کو جنگ و سرو بس فوجونو بهرو ورځو زمون راي دادا خپلو خيارو خپلا فيصله په صداي بالخسبانه پخپل ميربانه اس مسلط کینہ وتسوي زمو رائے خدا دا فنور مون وري تعيداري ولا امري اليكه فيصل اختیار اختيار ده زکا امير ور مشوره ور كنور فيصله دغه کای فنورينو سوچ کوا ما جاتا مورين سچراته تو حکم که تسوجو کا کما فيصل ده خوخي امر کو ومتابيداي بلقي سوخيرا وا اور ته جنگ نکاو جنگ سره ملکونه تباقي خپل ملک بم تبايشي او بل ملک بم ملکونه سره تباقو خبره بابا مذاکرات او حل او خيار با جا جنگ نه کوي تر سو پوری چډې راشد زه وځي وی قالت وي بلقيس ان الملوك وجداد جنگ نه کو ان الملوك بهشکه واچانه زاده خلوقريتن کلچننوز یو کلیتن او افسدو ها کللا تاړ کی فسادو کی پکلیکین لاړ کی قراني کی وينه اباده تباشي جنگونو کې سونو نقصان ويشي وجا الدعاء عز تعالی ها او غر زئی غی عزت مندلی کلی ازلا ذلیل او ذلیل شقوارش ملک نه هجرتونو شی مال دولت پادشی و ای فالون او د غرنګ دا بچیان دا کئ بچنن عادت ده خو زتا غسی بچنن نه خیر خو هم ز یو کار بو یو تدویر بو سو تو فهمه فبو تولی بو په دې وی په تولی کی چیریش او کناسی دنیا دار و اینی به شگاه زچه مرسلۃ تون لیگون ک میله همدیتا به هدیتن د یو توفی فنازرتون گورم به مایر جول مرسلون چه پس باندی را پس جواب را واپس کی گلی گلی شوی سفیران لیگو چه سجواب وروڑی ک چرتا د توفی واغشتو پدیک غلی او قلار شنو معلومه زای چی دنیا دار دی دا بیا جام وسراسان بیا وایچ او کنن توفی قبول نه کړه معلومه زاره سړی سخ سړی فلما جاء سلیمان چراغِ قاسد اصفیر سلیمان سلیمان علیہ السلام تا وطویس تایو خطر آغلیو داغ خبری وی منخ پل وزیر اعظم صاحبی را جیگلیو او داغ توفیر را لرا کرده دا نمتالا ڈالی توفر اوڑی دا او سمزاکرات سا خبری قالا سلیمان علیہ السلام بردو گی او تمید دونانی آیا تاسو ما مضبوطوي امداد را سره کوي بے مالن په مال الکه په مال می ته کوي زوړی دنیا داربا چیمس فما اتانی الله او چې الله لره راکړي دي خیرونو غره دي ممما دا غنه آتا کوم چې توسلیدر کړی سوسو سو کوم او تو مال ډولې بل انتم بلکه تاسو به هدیتکم او د خپل تهفو باندې تفروون خوشاله یې چومبه سړی شیر وړي نشینمو پروان کو حق پر په دنیا نه دوک کی کمالو دولت تو وفو ان چې چاداله له سر بو تو په درک له به و تم سلام پری ده خیر دی چې گزاره بو دا کار خرعت چې القران ملا بوی وی مساله زکه بیانوم او قران زکه بیانوم چې د خلکو حضور نه دي ازماوزر نشته خلکو وزر دی دا چا مدرسه ده څوک مدرس دی څوک امام دی څوک خطیب دی څوک چیرمن ممبر دی سیاسي مولا مثلا نشي بیانوري ابا وی نه محتمن نه مدرس نه خطيبم نه امام مرا کار کې ازار حق بیان نکونم نه محتمنه څنګه چې مروج محتمنان نه مدرس هم دغه خلکو غونده نه خطيب نه امام نه چې دغه حضورونه نیشته مثلا حق پټو حق بیانوم امه ته تو پدې توفه خوشالې چې ما په دو دوکاو کې وګغولاوې ارجې له قاصد ته وای واپس شد ویتا واپس لاړ او هغه ته وای چې تاسو خپل مالی خط له غړو چې اسلام وروړای اته سمته توفیر علي گئے نو کو چرتا اسلام نروړای غړنیږي نو تیانو مخام خارات لوو کمودی تبی جنود ان پدا سے لخکر لا قبل لهم چنبئی مخام خیدل و طاقت دل ربی ها دے لخکر ولن اخرجانو مخام خامون با دیوباسو منها دا دی ملک نازلت انزلیل و امساغرون و دیوست پاکی ہمیشا جل کے بیواجو قید کے بیواجو غلامان بے کو بس قاسد و رسے بلکیس او ته سڑی یا دی سڑی سر مقابلی نکی دا پیغمبر ده د سې کو 10 ورش بس غړ تیک دو او ده ته تسلیمی دا خپل ملک با د د ملک یو زیلي ریاست او ګرځاو او بس غړ بوتکی قال دلته خود ته پته ولایې سلیمان عليه السلام تو چوز به خبر مانی بس رازي دلته زرزر تیارې شوو روکړي بلقیس د پاره چا متاثر کی حالله و سلیمالله اسلام یا اییال ماله غ وزرانو دلته د سره نسوکن نه ی کوم تاسو کمی او باید تیې راتللو کې ما ته بهرشي دد په تخت قبل ان یاتوني مخکې د دی ما ته مسلمی نه ما ته د دوی د راتللو د تاببعدار مخکې مخکې دا ت خبره وړي نه لکه او بردي تختونه راړی ده خبره اصل خبر ادا چدغه دار حرب نو دار حرب نه شیر وړي دار حرب نه خير د جائزي دار حرب مال را وړل جائز غنیمت او یاد ادا چې بعرش هان مراد دغه عين عرش نه ده مراد د بلکې مراد بعرش هه اي بي صورت عرشه دديده د تخت دا نقش براله سو کر وړي چې دلتزان له دقه سي تخت جوړ کوم نه مطلب ځدې تخت او د دې پېډېر ناز دې او دنیا کې مشهور دې بلقیس تخت حاجی وره دغه سن نقشا راوړی چې دلته جوړه کوم دته جوړو خو څنګه غاننو الله مال دولت وسایل پیریان انسانانی نو یا نیتې مراد به تخته تختې نو مالی غنیمت او یاداده چې دا غي شکل او تصویرو دا غي هغه ماډل چې دغه سي جوړه پدې کې قال یفریتم من الجن وی ور د جناتونا یفریتم طاقتور ابن قتیبه معنی کوي شدید الوسیع طاقتور قال افریتو من الجن هو یا طاقتور جن جناتو کې کم طاقتور یې غوې لکه زمونږه خلق او د دیو وای کنه دا دیو سوزان لښین نه خدا په ری شي جناتو کې چې کم ډیر زوره وري کنه نو بس زه غديو شي زمونږه خلق و د دیو وای نو ټول جنات قال افریتو من الجن ویا کا جن چې انا اتی کا زبرات لو کمطا تبي هي پدي قبلان تقوما مم مقام مخله پاسي پاسي دو استاد خپل دربارنا ستا سحرنا ترمسوخينه پوري عدالت چړيږي نو ستا دادالت عدالت نه چټيني شويته دوران کې ومه لروډي وای ني وښکد چې مالای پدي باندې لقويون قوت والے الله قدرت راکړې او امينه مانند اماندارم اماند په سبته پټوممنا ولی جنات غلا ډېر راکایګنا نو ینا مین طلب به کې نو کوم څه شي نه بدینه پټو سليمان علیہ السلام ینا د دینه ذره ولغواړي قال الذی یغسڑی اندو د سر علم من الكتاب چې علم د کتابو او و اناتی کبی زبر رات لوکم پدی قبل ان یرتد الیک طرف مخک دراګر زیدو تاتا طرفو کا ستاده نظر یعنی د سړګو پاره پکې ویل راو دا کو ویدا عاصب برخیو عاصب برخیا د دترز وی وزیر او وی هغه ته اسمه اعظم یادو موې ندا څه وې مړ دا, دا سی برخیا نه ده مراد د دینه جبرئیل امین ده او دا معجزه زوا علم من کتاب د تورات له مللا ورکړ وکړ هغه وخت کی تورات هغه نازل اورول دا الله په حکم او دا کتابونه نو دا جبرئیل امین او ته وی زبید الله امین راوړ راشي دا مطلب ده بر... ولی حصب برخیا وی پا کرامت و اسم اعظم روڑنموه چه دل تناسته پیغمبر دا پیغمبر مقابلہ که خو ولی سکی دا غو وچه توالی پنه بی رعزی ننا دا جیبریل امین او یا این دو علمو من الکتاب پل سلیمان علیہ السلام ده نو دا دا یو بالنرائی واغست چاسو چاسوې چاسو وی آخر دا زان غائب کرده ده وی الین د علمم من کتاب چا سره چې د علم د کتابو دطورات سالمانلی سلام پخپله مړه اناتییک ز وړم خو څنګه ب وړه په مجززي ک په مووج زبان قبل یاارت دلی ک طرف د سرکو درف نه بس تخت رسې فلم ماو کله چې دوولي د دا, دا مستقرن ولاړهده د سره دا تختې را وړهینې یه غنقشه رو دل تا دو دیوان دیوان و پیران تا شا با جوڑوی نقشه بس بلی جوڑک چوی نیده چوی پا غنقشه بانی مادل بانی ولی تق جوڑ شو قاره وی وی حاضر من فضل ربی دا زما کمال نا دا فضل دا زما دا رب لیبلوانی پا ما امتحان کئی آشکر و شکر و باس اما وکفر و کنا شوری کوم فا من شکر قانون داری چاچه شکر ویس فا انما بشکر اشکر وی نفسی دا شکر فیده ازان لدا فا من کفر چاچه انکارو کو فین نربی بشکر زمارا بغنیون بے حاجت و کریم کریم خامن دا شرافت تے عزت ورکی قالا اوی سلیمان علیہ السلام نکیرو لہار شہا ناشنا که دیلر ددی دا عرش یا بیننی هغه تخت دی کې شي نه ګ ګ یو شیدې نوچت کلته کې دغه دلته را کې کی دل د ګډړ ک ګور یا دا د چې کم جوړ کړی دی نو داغې په نخشهو دغې ناخشي نه پهې لګرددو بدار وکې تغ س نه پهې ګډډ کې مختلف کې ارادو بدل ترمیم پکې وکې ولی وی ګورو کنا اتاه تدی چې آیا دا پوی په هدایت ام تکونا من اللذینا یا تدادا کسانو لا یحتدون چې نو پوی ګورو یې چې دا, دا, دا, دا مونږ دی دار روانه دا نو چې مونږه ته کوم اسلام او دین او د توحید دعوت ورکو نو چې دا په هدایت پوی دې شیکنه شي په دې کې څه اقالاو نو پویښت نه بس خزرالا اله ما اجاد کړه چراله قيلا دي توويل شو ا هکزه عرش کې ايا دار داري استا عرش ستا تخدا دي هکزه د استا تخت تختو دي کې سليمان عليه السلام متخلقوي کړو و دته تا سچدا سګرځه کنا په دې محل کې ولا چکر ورکه هغه نشان محلو نو و تبوایه چی تخت استا تخ نه دي قال الدي وكانه گویا کی دو مغدے گویا کی خو یاره ود چې نو چې یو دا خو غره یا چې ویل ولاد خبره خبر ورکره بلکی د شی زما د پښان د دمي نو یکانه گویا کی دا غد تین تینل او وی په پوهو او تینل ما او مون تر اګړې شو ال من قبل ها د دین مخ کې مون دا غ خط او د حدید واپس کې دون د معلوم کړي وا چم د نبوت خبرې دا د دنیا د باچیانو خبرې نهې وکو نه مسلینمون مخک نهغاړې پوتون کېږ مخکې نه تاې دا راغلی خ د دوه او خیاه ښضا نو بیا د اوې سوال رازی چې دا تر ش کولی کوو د دن او خار ته و کله کله دا سی که بیان نی شوي هدایت نیرسېدللی شیطان روکور جوړ شوي او سر بند بنده کړیوه دا د توهید نه ما عبادت د هغه سکانه چې دا, دا وتابد چې عبادت کومین دونې الله د الله نه سیوا د غیر الله عبادت د الله د توحید نه منې کړې و ان حبے شک د کانتوا من قومین کافرین د قوم کافرانو نه خبرې وي یو د غیر الله عبادت باندې اختاون او الله ته روکو دی جوړې خدای دغه دین او دا چې دا د کافر قوم نه و سمانه اما هول د کفار وکنا نو ما هولم کله سړی کافر کی قیلہ سلیمان علیہ السلام ماتوسپل نور خپل کرشمې او خپل زور خل متاثر کایې <تصفح> سلیمان علیہ السلام پیغمبر دیو خیار دی او خيار دی د دې ډېره لویه چارجا ولې حکومت او منځم نو متاثر کایې نو خپل روپ په غرض قیلا دی تویل شو خیلالا ہادی تویل شو و دخل السرح ننو زدی مانے او بنگلیتا بنگلے ولا جوڑ کڑے وا بنگلا سلیمان علیہ السلام د شیشے نہ جوڑا وا ناندي اوپروانے او شیشہ فرشو نو بوب شیشے ک خلق کرے دے او د شیشے نہ جوڑ محلو د چکل دی تن نو وتا فلم مارا تھو کلہ چولی دے دے بنگلی لارا حسبت ہو دړو وو دوی جوړیدو بودی نو خابت لغवाडी نو پینسي او چته کړي وکاشه فتن saqueha لری کړي پینسي د خپل پڼډونو د سیراخ خله جوړیدو بودی لاند قال سليمان عليه السلام ورته انه سرخن دایو بنگلرا دا ممردون چې جوړه شوی د مین قواریر د شیشې نه دا شیشه د وګنې دي زلا مدا چې زلا بعضو فصيليون اسرایلیا د طریقلې وای نوذ بالله وای رदय را دوا دې سره د نه جِنَّاتُ چِدینُو دا خوخَنَوا دی زکا چوی دا سَل کې دا جِنَّاتُ دا خاندان دا, دا دی مورکو کو مَسِی چِدَا غَم جِنَّوا دا س گډې وړې نو وی دی وی چ زمون نَسَبی د نو سُلَیمَان علیہ السلام سره ولې نه کا کئ نو دی دروغه ورتوی چ خبر س دا خو چِدَ کنا په دی خپو باندې الله ک دا خرو پشان ویخت دی ولادی یغې نو وی سُلَیمَان علیہ السلام ول ز کدا دونه تخت دغه جوړ کدا س شیر بنگلا د شيشي چې دا بدو وګڼي پینسي به چیت کومو به خپل وینو نو عزو بالله منه پیغمبر دا کارونه کوي او دون فضول چې د خپل نکاد پارو د خپل فایش او شاوت د پارا د بیت المال دون مال لګای او بنگله جوړوي او بیا د پرده پینسي و چې ته وږي ته ګوري نو عزو بالله منه دروغ دی د غنيت نه دی دا, دا, دا خاصه تفقیک کیس خبره اصل د خپل قدرت خپل زور خپل حکومت و تخیج ماسر تا مالا توفره لگلی وراش ماسر و رسون سرسپین و دولتا و سون لی منظم حکومت دی اپویش وقالات وی رب ازما رب انی بیش کر دچیم ظلم تنفس ما ظلم کړو پښیر سره پخپل بلزان خوا اسلام تو اسم اسلام روړو ما سلیمان وسلیمان علیہ السلام سره لله اذا الله پارا غاله کې خو الله سلیمان علیہ السلام سره رب العالمین لله الله تعالی رب العالمین چې رب د مخلوقات ته بسیمانه روړو مسلمان شه قران ته نور غلې دی خدا قاره خبره سلیمان علیہ السلام یې بیانې کا په دې حکومتي ختم شوغا د سليمان عليه السلام د حکومتي سش وخت اسلام بعد حکومت نه جوړې ده د اسلام نامه کې جوړې ولا قد رسلنا الی صمودا خام بیان شو دو واقعيات بیانې دو بعد د علم غیب وو رسول سليمان علیہ السلام عالم الغیب نو خاقد بالقیس مملکتو دا غیره حال نه خبر نو خود خودته اطلاع وروله ولا قد رسلنا الی صمودا خام صالحہ دز واقع دا سالی علیہ السلام دا دریمه واقع او سلورمه واقع د لوت علیہ السلام دا پاغا دیمه داوا باندې چې السلامتو علالمصطفین من الله سلامتی او بچاو الله وې زو صالح علیہ السلام لا بچاو ما ور کړو ولوط علیہ السلام لا ما ور کړو ولقد یقینا ارسلنا مور علی غله ویلا سموده سمودیان ته خاوند دیرو ور صالح علیہ السلام دا مساله وات کړی وا چنه ابو الدوله بندگی خاص د یو الله کوي شرم کوي بز توحید مسله بیانولو چې پایزا ومنه په پا دوی فریقان دوړل شي یخت سیمون چې خپل منس کې جنگاو یو منون کې او دویم من منون کې مرس مطلب دا شو چې توحید مسله بیانې هې نو قوم په دوړل کې څوب منی او څوب بنمایې پتہ نا چې لکه جیدا مسلې م بیانې په دې شر جوړي الله دې مسلې سره جوړي کده هر مسلې بیانی بیانې خلک په دوړل کې په دووب تقسیمي قال ويس پیغمبر یا قومه ازما قوم علی منتساجدونه به سیه ولی پتالوار غواڑے عذاب قبل الحسنت مقدنی کیو د ایماننا ایمان, ایمان روله ولی دعوت ل لدع... عذاب ل دعوت ورکوي لولۃ تسفرون الله ولی بخنن غواڑے دا الله نه لاله کوم دې ته پر چې رحم در باندې وش قالو او وی تیرنا بکا مونږ سپیر توب غنوستا تاسو سپیر راغله زمونږ بلته خراب و به معنی واغه چاباندی ما کچې تاسو ری دی تاسو تمارګری سپیری د ملک را باندې اوه وای نور سوکسنی شکول دا باباگان پیران مرنګا ملک را خراب اوه دا باباگان را ته غوسکه سپیرو تاسو وراله ملک را باندې تبا کوي دیوې اغه وتوی قال پیغمبر او توي کوم اغه سپیرو تو تاسو چې د هنداله دا داله دا طرف ناله سما یعنی کا عذاب رازيد دا زموس پر تطوبني دا بستاسو د عمل وجهي الله با زبرلي بل انتم تاسو قومني او قوميه تفتنونا عذاب در باندې راتلون کې عذاب در باندې رازي ګن کې چولې شوی په دیشې وکانه فلمدینته او پدې خار کې خار حجر دا خار د ستورحتن نه تن سرداران نه ملکان او خانان یو سیدونا فیل چې چه فساد بی کازمه که که وی اللہ یسلحون او اسلین کولا نحل یو د دا هغه اگر دا پیغمبر خلاف سیاسیان اکثر دا چی دا حق خلاف کئی قالو وی دوی او تقاسمو بی اللہ قسمون او خلق پل منسکی او بلسرا سیو وی دیو وی لنو بی تنو خام خادش پی ام لبوکو بشوائی پده صلی علی السلام واہلو او ددپا اهل باندې سوملل کولن نبی ابا سبالو وای ولي ولی وارسانو ته چې ما شهید نامو خوازیر نو ماحلیک ماحله اهلیه اغا حلاکت دد اهل دا مونږه نیو خبر مونږ خبر نی وګوره په دې قسم کې اله کړی دا مونږا داسینه دی ویری چې مونږ ور په سینورا غلی مونږ نه دی وځلې و ایمونګه حاضرنو احلا قد احلدت اهله و ب شمون چې ساده کوون خاامخاري شنی و مکرو د تدیر و که د وجهو د سال سرسلام مقررن په تدبیر م کارنامونږم تدیر و کو مرن تر و م لا شون پویدل الله بچ کړه اغله عذابرا وسي طبباړه زورګوره کې ف که فسرن شو ک به تو مکرې انجام ددي د تدبیر او دممرنامون خللا کړي دي وقام ددي کمج میینټول فلك بوم د قونې خاتون خاتون پتون را پروي بې ما ظلم <سؤال> په سبب د ظلم <سؤال> هغه کندراته او سمجتا ان بهشګه بی زالګه بده کی لا ایتن خما خانه خدای عبرت تل قوم دا قومه په اړه عالمونه چيبوي وانا جن الذين نه چاته مرکا کاسان او دمنو چې ایمان ورو او وقانو یتقون او یوزان د شیخ نه بچون کی ولوتن او د دې واقعوم په دغه دوی مداوا چې نجات زور قوم مصطفی نو تا لود علیہ السلام نام نجات موادر کرو نو یاد کرو دل علیہ السلام کلشی دوی خپل قوم تا اتاتون الفائشتا تا سرات لکوی بے, بے حائی توانتون تب سرونو تا سو, تا سو پوئے گئے اينكم ايت اسلاتاتون الرجال راتل کوي سړو تپشاوتن ادا کولو د شاوت مين دوني النساء بغیر د خزونا بل انت ملکه تاس قوموني او قومي ته جوړونه جاهلان فما كان جواب قومي پس نو جواب له قوم دلوت عليه السلام الا ان مغرد قالو وي وي اخرجوا علالوت وبا سيدالوت والا من دري كلين اينو بشكدي ونا سند خلق <تصفيق> دي ته طهورونه پاک پاک کوي مونږ پاک پاک کوي پنجانو نه جات ورکوم ده توهلو ده د اهل تابیدار او تل مرادو سیواد ده خزینا قدرنا ها چې مونږه اندازہ کړی و اغا من الغابرین شات پاتی کیدون ګنا په عذاب کې دای بارکه مقدر دو یا منافقون عذاب بپراځي وआम ترنا لېهم او ورو مو په دې باران فصاد ربدو ماترل منذرین عذاب باران د يرول شو قول الحمدلله دا د دې دویمې تاریخ خلاصه ده بچو زبر کوم دوت له سلام الله وعلى عليه السلام تما ورکړو قل وای پیغمبر الحمدلله حمدون اللہ لردی و سلامون او سلامتی اوالا اللہ دے علا عبادی لزین پخپل و بندگان و آکسان و استفا چه اللہ ورکڑی دی نیکان بندگان ایتا بچو زور کو نو آ اللہ آیا اللہ خیرون ورده چه دا غیبادتو کڑیشی اما یو شرکونی آغا چه دا مشرکان الله سر شریکی حضف پا پد، تقدیر پد، سرا پا حضف دا عبارت سرا دا جملہ صلدہ سرا الله خیر خیرون اما یشرکون ایدا سرا ای عبادت اللہ خیر ان ہم عبادت ما یشرکون عبادت ای آیا عبادت ای د الله بهتر ده یا عبادت دا چې کیدله الله نه سیوا نور الله سر شریک کئ امن خلق السماوات سرا دلایل عقلیه پیش کئ اوس په مس توحید چې د عبادت لائق الله ذکر چه خلق خلقه سماوات آیا غزاد چه پیدا کردی ده اسمانونا والعرض و زمکا وانزل لکمو را لیهی تاوسول را من اسماعی ده برنا معنو با فامبتنا بیهی نمون زرغنو پا دی سر حدایقا باغی چه زات بحجتین او باغونه زات بحجتین خواهیس والا تر و تازگی والا او زمکا اسمان اللہ باران الله ورئی باغی چه الله اللہ نو ما کانا لکم نو آیا سوکشتا چی دا کارو کی دا اللہ نسیوا ما کانا لکم آنتون بی توشا جرہا نیشتا اختیار سازو کې چیتا سو کې که دی باغی چودا ونی دا اللہ زرغن کڑی دی نو آئیلا هم اللہ آئیشتا سره اللہ سرا سوکیلا خوشری ما اللہ اللہ سرا بل سوکشتا کارو کی اصل دا سید آئیلا هم ما اللہ اے آئیلا هونی فالوزا لیکا ما اللہ ایشر سوکلا چوکي دا خار الله سربل سوک نشت د اله مانم د ته کي چې الله ساتوي پدې د غير کو پورې دا د اله مان نه دته کي الله سوګ دې به خلقت سماواتي ولارض مکه پیدا کوي باران وري زرغني او فسلون زرغني بلهم بلکې دي قومون دا قوم دې ادي لون چې الله سر نور شريك کي اممن خلقت سماوات آیا آیا سوګ دې جال الارض جوګرزمګه قرارن زنګر زم... زولې د زمګه قرارن برقراره زمګه چا برقراره کړی ده چې خوзина وجال خلالها اوګر زولې دې منز کې نه هارنه ورونه وجال له اوګر زولې دې زمګه لرواسي ورونه وجال بين البحرين اوګر زولې په منز دو سمندرونو کې حاجزن پردا ترخ وترش ائلا ومال الله سرس کی صدار برخدار خدارو شریک چې دا کارو کی نشی کوله بلکثر هم بلکې اکثر بدی کی لا یالموننه پوی اما یوجیبل مستر ایا غزاد چې قبلی دعا د فریاد کوون کی اجازه او کل چې आवाज کی دتا و یک شفصو او لره کئ تکلیف وای جارو کومو غر زی تاسو فلا فال ارض ایوبل پسین رات نن کی پزما کې نک په سېځو دی په سينو واسه او د ني په نشي په سي کار واسه اا ایلام الله ااشتاي الله سره سوګدا سي بل چې دا کارو کی قلیلما تشکرون لک پتا اوسه کې شکر او باسي اما يحييكم فی ظلمات البر و آیا ایا غسو چو خیتا او استلار پتیرود او چو دریا اپ کې ومیرسلو ریا او سوګدې چرولی کی بادو نه هواګانه بشران زیر ورکون کون کی بینه یده رحمت مخکې د باران نو اا ایلام الله ااشتاي الله سره وکبل سوګ حاجت راو چدا کر نو کی نشتا تعالی چھتے تعالی اللہ چھتے اما د ہسنا یشکو نہ چھئی اللہ سر شریکئی اما یبدل آیا غزاد چھ پیدا پیدا کڑے اول زل مخلوق سو مے یتو دوباره پیدا کئی و مے یرزقکم و چھری زخلت ذر کین من سمایت بارنا باران و الارض ادلانے نہ زرغونی علاوہ ما اللہ اے اشتری اللہ سر رسول چھری چدا کر نو کی فل ورتو پیغمار ہا تو برہاننکم پیش کے خپل دلیلن انکن دون صادقین کری نیه غتاو چې ورته الهواه او ایدا کارونه کولی شي نشي کولی مدد اله ما نه د توکل اله ستوي ځکه پیدا کوون کې باران ورونه زرغونه فسونه زرغونه اون کې دارن ځکه مکه برقرار ساتون کې نهرونه روانونه غرونه درونه په دریاب کې پرداده تخبوت رخوا منځ کې راوستون کې فریادرس فریاد اوریدونکو تکلیف لري كون کې یوبل پس راوستون کې جانشین لارپتی اروو چکی خود انکے بادون و بارانون راوست انکے دارنگ اول زل مخلوق پیدا کونکے بیا بیادو بارا رزق دا برالان دین اوار دیته دیتوئی الہ اس کا ال یو سڑے پدی صفاتوکے بلہ یو صفت امنی نو دسوکے اغتیلا ہوئے الہ دغیتوئے قل لا یالم من خصمواتی الارض لغیب الله دوس داغا اولی دعوی خلاصه دا علم الغيب الله دې بل څو بغيبونه پوي موسی ریس وګوره موسی عليه السلام تا د خپل امصار حال نه خبر نشو نو وګوره سلیمان عليه السلام تا د مملکت دبلقیزه حال نه خبر نو نو عالم والغیب انبیانی دینا سوک دیں وی قل وردوه پیغمبر لا یالمون پویی منا سوک فی سماعت چه برا سمانونو کی دی فرشتی وارواح والعرض اولان دیزمک کی دی چمندی و مڑی الغیبا پا ایس غیب بانده اللہ الله دا اللہ نبل سوک ومای شروعنا او دی تدا پتم نلگی چه ایانا یوباسون دا قبرون نبا کل پورده کی بوتا نیا دی که نا قبرون نبا کل نا دغا امبی اولیو بزرگانی ها دی زکر تسکر مخید امبی اوشو وما یا شروعون عبلو گوره وما یا شروعون جمعونون سراسه دا پار راجی زویلو قولو د پار راجی ایانا یوباسون دا پتا وطن لگی چی کرب دا قبرون پورتا کولیشی او ملوین عشوی صدیقر زیرانها من زعما انو علیه سلامی عالم ما فی غدین فقد آزم علی اللہ الفریعا سوک علیہ دا دا خبر چه وئی نبی علیه السلام ده صبح ده حال نخبر ده و ده پا اللہ بانه دیرلوی در روغوی زکا چې ان اللہ تعالی اقول قل لا یعلم من فی سماوات والعرضی لغیب ایلاللہ قرآن خوئی ده غیب و بانده ده اللہ نسی وابل سوک نپوی او برحلی وئی نپوی او مورید وئی ده ما پیر ده ما ده حال نخبر ده پیغمبر تا اللہ وئی و تو وئی نده خبر او زجر پین کار و زج توحیدم نہ منی ظالمان قیامت نہ منی بر دار کا علمهم بیکار شویله ختم شویله بن شویله علم د دوی فل اخرت مبارد اخرت کیم اخرتم نہ منی بلهم بلکی دی فی شکن بشکی من ھذا کی امتنا بلهم بلکی دی من ھذین امون ودان دی بل بل سر ترقیہ دما قبل وقال الذین کفروا زجر پین کاردا قیامت منکر منکردا قیامت ایزا کننا ترابا کله چی شومږه خوره وا اباونه زمو مشران خوري شو اینا یمبل مخرجون خامخار استلیکي بو داخلا ناشنا خبره لقد یقینن وایدنا وعده شوی وا هاذا د دینه همو سره وا اباونه زمو مشران سره من قبل پخوا ان هاذا نه ده الا ساتور الاولين مار کی سیدلم بنودی جواب قل ورته پیغمبر رسیر وګرزه ارزه زمکه کی فنزور وګوره په نظر ده عبرت کی فسرن کان اشواقه بت المجرمین انجام د مجرمینو تاسو نه پخانون دا سیوی قیامت نارাজি وګوره حالات اندرا ته صالح وو وراتازن عليهم ته سي پیغمبر تا مسله بيان کا سو کې نمني نو پدې مخفقيګه استاكار بيان دي وراتازن عليهم مخفقيګه دې په انکار ولا تكنو مکهګه ندي کیږي په صدر فيه فيه ولا تكنتمکهګه فيه ساقن پتنګ سيکه مم ماد غسن کرون شي دې استا خلاف جوړي او چې مسله بيان نو خلق به تدبير جوړي دا غينا تنگ نشي سینه دی تنگه نیشی چه مانا زو تا دین خیم دی زمان خلاب کئی نیو تا بیانو مالاوی دا سمکو دا ای با بیانهی دیدی وی وی, وی قولون دوی مطا حز الوادو کلوی دا وادا ان کندون صادقین کرشتینی قل ورتو آیا اصا قریب دا یکون رد فلکم چشی دا عذاب او دا قیامت پیوس تاسو پس پیوس بش رو برسی رد فلکم cardinal Asa qbera ae kunara de falalagom etabe رابررسسي تاسو پسې دا قیاممت روبرې تاسو پسې بعض لي بعض غذاب ت عجلون چې تاسو پهتلوار غواړی راش و نربکه به شک لزو فض خاونده فضل ده ر ناز به ولیکن واللهې اک سر اکثر بدی لا شون شکرنو بعضي و ربکه به شک رب لاعالممو پوئی دلی اخلی د بیا په مسله تويد.لی ملغب الله د نربکه به شک استستاب لا عاه پوږي ما تو کنو سوورم چې د دوسی سماي ولنن او غشي اخكار کوي واما من غيبت بل دلي او نيشه سپټشه ته سماي برا اسمان کې ولا رزمکه کوي الا في كتاب مبين مګر د الله په علم دا ټول اخکارا ان از القران ترغيب قران تا قران ته ترغيب زکه ور کوي مسله توحيد بیان شوه عالم الغيب م الله نو بچو والا الله دا مسله به چرته یې زده کې ان هاذا القران <سؤال> بشكدا القران يقص على بني اسرائيل بيان کوي په بني اسرائيلو باندې اکثر الذي اکثر اغه مسئله هم چې دي فيه باي کې اختلافونه اختلاف کاو دا قران دا اختلاف حل لپاره الله تعالی غري دوی څه دوی قران مباينه حدیث سره اختلاف جوړي الله خو قران مړه عليه غلې دا اختلاف دا حل لپاره اختلاف په بری قرآن ورحمت ورحمت ورحمت من اِنَّا استار زورا و بش دا اوقرآ لواً هدایت تي رحمة رحمة للموومين منونکله ان ربکه ب بشكل ستاار غزيبا نوم فیصلو کدهدي منې به حومي پخپله فیصلي وهله زيز لم الله زور وور او پو د فتوله د الله نو چې ممسلو اللهدين بيعې الله کې الله فله انك بش ت چال الح المحق المبين ت په حق کارباندي انقل او جواب د یهم سوال دا پیدا کیدل چې خا پیغمبر په حق کی مبین ده په حق ده نو په کار ده چې ده مساله کوي او خلک یې نو دا سره خلک خو دې سره مانی نه کنه وی خبر ادا دا خو عزت کی دي ځان یې اون کړه او دا سه کار نه دي لکه مळी چې کار نه دي نه نه کلات اسمه الموتہ نو نه نه کلات اسمه الموتہ دا وره سیمه الموتہ د پارنه ورو ده آیات دا او خو سیمن مساله راشي څل پاره شروڑا تمه وې پښو په کنا ودې یې ځکه دا یا جوړ لگولا پاره مانس کې خبره مانس کې حکم هغه د آیات سره جوړولې و هم داو چې پیغمبر ته وې انکالا حق المبین ته په سر ګن حق باندي نو سوال پیدا شو چې په حق دینو پکارد چې دیوت داوت ورک یو ټول خلک یې منی حقو پکاردې منل غاړي نو وین نکنا زبیان دنیا کې شتا او وې ځاندا سیडून کون کون کړه ده دا زد د وجی چاوی حق نوري لګا سینګه چ مړې نوری او سینګه چی, چی کون نوری په شه به مطلب نو سه masala مجو حل شوا تصور دا, دا کوم خلکو چی مړې یوري نو د دې آیات او د دې یا تر ب تر اتو وای ٹھیک ده masala خدا حل کای واړه اندی امخ رستوی کی په نو شوه دې خبره حل کړه و ه تاسو پو کوم ان نه کله توله معته چې حق دی پیغمبر نو په کار د چې حق خو چې بیاې چې خلکو یامن نه وسلم نه وي خبره ټیک ده چې د حق ده خو دنیا کې زدیان شته او دغه زه د نه دووجې ځانړون کړړی کون کړی دی نو حق بیان په اثر نه کوئولې د اصلله پنیتې اوري نه طلب پهېنی شته دیان دي دی. وي څنګه چې لکه مړ نهي او سینګه چې کووری نو داسې دویم نه اكسوا وځه ګوړې به شکته چې لا توسم الموتا نشي اوروري چاته الموتا چې د مړو په دي ترجمه ته موږ وره ها سمه تللې انک به شکته چې پیغمبر لا توسم الموتا ته نشي اوروري چاته الموتا چې د مړو په شانتی دي تشبيه کن تشبيه سما کې کن ا اغه چا تنشه وروړي چې د مړو په شانتي لکه مړې جنوري دیم نوري والا تاسومه اوس سمت دعا او تنشه وروړي کنو تا دا دعا چا چې څوک د کون په غتم غته منشه وروړي نو دا کافر د مړي په شانتي ده په نوري او د کون په شانتي ده په نوري او بیا کون کیو بله کی ده وېزا والله کله چې داडून وګرځي مودبيري نشا کوونکې او چړو دا کون دا کون شاکي سمانا چې بیا شان کې نو چې ابلاروي او تو وری پویږي کوکون نهسته مخامخ تا حرکاتینه نو پویږي چې سې دی او چې کړه شاکړه بیا چېغه واخکه کیسه مطلب یو زدیان دی او چې بیا د قران نلري اوم تختی نېږي او تاسو بوري خا دا خدایا دا مخسر چې مو وې اوس خبره ده مړی وری کنه مزغه قانونونه نکلاته اسمه وتا تشبيه ده کنه خا. دا تشبيه ده او د دې آیات د لانی تفسیر روح المانی وای وای واستدل به قوله سبحانه انک لا توسم الموتا وای پدیبانی د دې ني ولې شوي ده لا توسم الموتا جعل ان المیته لا یسمعوا کلام الناس مطلقا دا راچا حوالہ مو وی روح المانی روح المانی سوګره شافی مسلک دې حنفی دې حنفی دې ها بیا وره او وی وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى پدې باندې امام ابو حنیفه رحم الله دلیل نیولې چې ان کلا توسم الموتى چې دا چې لا ان الميته مړې چې لري لا يسمعوا نوري كلام الناس مطلقاً كلام دخل کو مطلقاً نوري مطلقاً معنی پوي دا مطلقاً بقيت ها مطلقاً د دې زنانه نبي نه ولي نه بوزر خو چې مړې دي پوهلق <تصفح> او نه دامان و او موږ دا روح د تشب او تشب ده په د تشب ل ځان پوه ک نورې ممسی به بلځې کو ټولې خبرې دلته نه کوو خ د سې معته روس سووره فار را روانې س غې ته پر د ووج نه بعضې کسان روس ما ته چرته چټولږي داسې مسله زما پریخي بلځای ده س دلته وای سه بلځې ووا دلته دا تشبی به نظان پوه کې دلته دا تشببي الله ټول مفسرین وايي چې الله رب ال عزت دا کفار زديان دمکی والا د دې تشبيه ور دا دا چا سره د مړو سره شب بحل کفار بالموتا الله تشبيه ور دا دا مکی رزا دیانو کافیر او د مشرکانو زدیانو د چا سره د مړو سره تشبيه ور کړی دا مړي سره تشبيه پیجنې کنا د علما طلبه پیجنې خو د عوام پی پويو مون پورتو کې وای دا پلان کې نه دی دا پلان کې دا, دا سی باادر دی لکه سمز ماره دا پلان کې سمز ماره زمره سمانه چې لکه دا لکه فو دنی دا زمره چې وته وای د 190 دلی په حاضرې د وځي چې داسړي په حاضرې کې دا سی لکه سمز ماره دی تزمون پارابې کې تشبیه وای ځه اسکول می اسکول کې وتاو اردو اردو کې امدا شي نه وی تشبیحات دته تشبیه او په تشبیه کې ارکان د تشبیه څه دي مشبها مشبابهه او وجا د شبهم بکی ٹھیک ده او کله حرف اوادات شب بیان کلا؟ او کله نه اب تاسو تلخیص ملخیصو دی زینو کې ویلي دروس البلاغه کې خودل تبار الخبر ادا دا شدل تا زید ان کل اسد زید ازمری پشان دی نو زید سره دا اسد مشبه بیه ده او زید مشبه ده دا او دا رنگ وجه شبه پکسه ده ده شجاعت او بحادری ٹک شو ها؟ دقا رنگ مفسرین طول لیکی هر تفسیر راوالی ده بیلی کلی چه اللہ پاک د زدیان و کافر و تشبیح ده موتا و ده ملو سر ورکڑا سشو مشبه بیه او ده کفار زدیان مشبه وجه ده شبه پکسی سما ٹک ده نو مطلب سشو دا کافر زدیان خبر اصطادا سنوری لکسینگا چه مڑی نوری اوسکسو کوئی چه نجی مڑی خو اوری خو دا کافر نوری نموی دا تشبیح بیا دا سشو وجه دا شب پک سشو وجه دا شب صدا قادم سما دا کن او وجه دا شب تمنز نلره که نو بیا تشبیح سیکی بیا خو دا سی میساری بیا خو دا سی شی بیا خو با دا سی شی چه دا زید دا سی با حادر د دا سی بشي کنه بشي ها تشبيه ور کوله او مړي نوريو دا کافر نوريو مړي اوري دا خداشي ګډوډه تشبيه شبيه انوز بالله دا سي بي زا تشبيه بي بي بی وج تشبيه الله ور کوي اخر دا شبب کې د دسه او بل زا ته و نه جيدا کافر نورې مړي خو اوري نو بیا اوي ولا توس م او سمت دعا تو, سم تو کنو تمنه شوروله دا زديان کافران دا سي دي له کپشان دا کانو. نو دلتم وایا کنه و انرژی مړي دا کافر نوری او کون خو او ری جن کم بیا د شی بل لري حال او بیا بل خبر وا بل خبره بل خبره په مشبامو شبابي کي دا وجد شبي پچا کي اقوي مشبابي کي پدې کافروک خدا بیا مشته نور څه صرف د حق خبره نوري او د موتا که خو د وجد شبي سره د اقوا د دي خو هیڅ نوري هیڅ نو وجد شبي بګي کوي <تصفح> خبره حل دلتم وې سورته نورم کی، روم کی بمراشي او ورپسې به سورته فاتير کی بمراشي دلت وې لا توسم الموتا مړتنه شو وروله روم کی بموي لا توسم الموتا مړتنه شو وروله فاتير کی بلته الفاظ بدل کی چه و ما انت بموسمین من فلقبور دا سه صفاکړه چې شبمه به ملحتم کړه ختمه کړه کنه کړه کې دې شې دی وې سالک سبل ستی جوړ کې وې نا و ما انت بموسمین من فلقبور قبرونو کې چی دی قبرونو کې چی دی اوس په هوا یا دنتب سکے نو تلبل خبره جوړه کړي دا به تلته وې جوړه کړي ابل ته دې وینځي کنه یو سماده او بلې سماره ابل ته وای ان شاء الله ته وای ها دل تراشه خپلې فقېتا خپلې فقېتا راش مراشه او مل مؤمنین لمراش چلو شو چې بدر کې د مکه مشرکان اوج لې نو بیا هغه مرداران چې پراتو نو دوی داسي له خپو مون راخ کړه یو کندو کوي ورته ورزو وینځه تکه کافر سربدا دا کیدا و عزت او کرام خوښنه تبان کې کړي چې جنگ کې مردارشي نو نبی عليه السلام چې دا جنگ وغيرها نه فارغ شون او داسې تیرې دنو دغه مرداران پراتو نو ورته وی حال وجتم ما وادربکم حقا یار څنګه چلله الله چې ویلو الله غو پر کړ کنه مونږ له وفاترکه یو تاسو له شیکاس نو د دې کې عمره فاروق ولاړو نبی عليه السلام ته بخاري روایت نبی عليه السلام ته دا, دا الله پیغمبر مړو سره خبرې کې نو نبي عليه السلام ورته وی الانا يسمعون اوس ډېر خوري اوس ډېر خوري ا نو وګوره مړي اوري کنه پیغمبر ور سره خبرې کړي موږ وګورا دومر فاروق دا د نبی عليه السلام په دې خبرو کولو د مړو سره دا د ش دلیل چا صاحب کرام د سمه موته قایلو د قران په دې نصوصو کچرتاي کې د سما آآ دا عقیده وا چی مڑی اوری نو دا عمر فاروق تعجب دلتا مناسب نو یوا دیمه دا کتوه نا اوری کنا مویلکه یا استاخبری یا زمان دلتا دی حدیث تاو گوردی نوز دیدان دیشی الانا دا الانا دا سشی قرینه دا سمانا ناکه بیا صحابو تو جیحات کری دی دا عریر زیلان ہو دارن غالباً یو بل صحبی دی نو میرانیش دایی توجیحات دایی سو کوئی چې دغه ٹیم کې الله د دوی آرواح پا جسمونو که واچول پیغمبر و سر خبری اکڑی دوی تیوارو لابیاتی واتر یو قول پکی دیو صحبی دا دویم دا دی چه موجزه تلو ہو دا دا پیغمبر موجزه و بل دا چه دا خصوصیت د پیغمبر دی اموی راشه بلو ګوره. دا خو مله سره پیغمبر خبرې کړې زما پیغمبر خو کله غاټې سره خبرې کړې کړې دي کني نه کړې او چې کله ممبر نو جوړ په جمعات کې مئمبر او نبی عليه السلام په خطبه وې نو حديثو کې راځي د کجورو یو تنوا ولاوا نو غي ته به نو چې کله ولاغه او انصاری صحابي مئمبر جوړ کو او نبي عليه السلام په با جمعه باندې مئمبر باندې کېنس نو حديث کې راځي چې دا غوونه هغه ستنینه دا مای شومان د جړه आवाज رات نبی علیہ السلام منبر نه خوشو او د سیغیک تیرا ترغاله سو حضور ورکو بیا تی روان شو چا خبره کړي و نه نه نکړي ست نه نه نکړي ملکته د پیغمبر باندې نقیاس عام نشي کولې دا, دا خصوصیت ته کتابونو کتاب تفصیل شته نورم کتابونو مون ته بیا ځهم به ان شاء الله پرې خبره ام المؤمنین ته خبره رسید چا واتوي ابن عمر وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ سره خبرې کولې او زما په لار پیډه دا سوال وکول ملمومین څه وای قربان د ملمومین دا, دا مسله غي حل کړه زمو مور حل کړه چې څوک دا مور نه اسی او تا څو وای مور څه وای هم ملمینه عشه صدیقه لري ده ابن عمر خبر چې وترغه ابن عمر دا روایت کړي چدا چې چل شوی او بدر کې اور ته ابن عمر باندې الله راحو کینه دې پوي شوی الان يسمعون کی تاویل د قران د وجدار چې الان يعلمون بخاری دا الان يعلمون اوس بواته پته ولې نه مطلب عمروین سوک تاویر کو کنه او د اصول زمون د فقيه دق زي کې دینه په اصول فقيه ریشي دا, دا, دا تاسو ذکر امام شافیع راهر کې غریب کنا د امام یو قول راشی او مونږه راګیر کوو موږ څه کتاب الله کثیره او خبره واحد سننی دی او خبره واحد کبا داسې تعویل او توجیه کوي چې کتاب الله سشي داغه هغه خاص یا خاص متاثر نشی کنه اې کناسکراینیش نو په خبره واحد کیسو کا تعویرو کا کتاب الله کثیره په خپل ځای پرېدا نوه دقا چاخوري چا خولی امال موینو نخول ندیزه کیو منه کان دقل تا اخبال اصول هم پریده امال مومنین لخبر راغه امال مومنینو اعجیبه دا قرآن وی انکلا توسمه الموتا وما انتا بمسمه من فلقبور اغیدادوارا یا تو نویری دیا قلتا پدا جواب که عراوی تا چه قرآن خدا وی قبرونو والا تنشه اروله ملی نوری مرو والا ملو تنشه اروله او توې چې پیغمبر موږ سره خبره وکړې نوستا استاد خبره واحد د ابن عمر خبر واحد ده کنه دا خبره واحد د قران قطین سره ټکرو کوي راځي او چې کله دا نص او دا خبره واحد او د زونی سره شي تعرض راشي نو قطیبه خپل ځای پر سری سره لیکي او په زونی کې بتایوي نو له هاذا اسمون بما انا د عالمون بخاری کې الان عالمون وې دا ورته پیغمبر زجران الفاظوې الان یسمون سمانا وې دا وتما په دینه تونه وې چوري د پیغمبر د خبري مطلب داو الان یسمون منا الان یعلمون اسبو ته پتهولې اوسبور شي دا پته بوتهولې چې دا الله وعده پوره کړکنه ټیک دا او د پیغمبر دا خبري چې حل وجتموا اجا ربكم نو دا کړکلا حسرتن ویلیکي رستوراش شعيب عليه السلام قوم د صالح عليه السلام قوم د نو عليه السلام قوم چې هلاک شولې او چې کله پیلې داسې تيريږي سوی یا قومه لقد ابلاغتكم رسالات ربي الټوبم وای د توې نه دای حسرت او نه دای حسرت د دا پار سما شرط نه دی تګ نه د حسرتن ویلومل وی الانه یعلمون خلاصې اصولی شاشي نورو لنوار وغیرہ اصولی شاشي سړي کړی دي مسئله کلی دا یو سړي قسم وخوړ والله لا او کلمو فلانا نن لاندې سربا خبرې نکوم لاندې سربا خبرې نکوم بیا غسړې مرشه دمر نه بعد په کاټه ودري په جنازه ودري او وسره خبرې وکړي څنګه خبرې د حضرت خبرې کړي راشي مړي ته ودريږي سوي سوي وته ورو ورو ته خدا سی و نو ده حانس ته کنا قسم مات شو کنا امامونی فوی فقه حنفی وی اصول ده فقه حنفی وی چه دا سڑه حانس نده ولی کلام ده پار اس شرط ته پویا افحام او دلتا افحام نشت اغا اوری نا اغا پوی نو ده ده کلام ده سیده لکن کلام نو حانس نده فقه حنفی ده مسئله ده ده مسئله سر به که وی امامونی فرمالله مسئله کم ده ده خ دارن نورمدیر پدی باندي اغشتا حوالی وزبل انشاءالله پورو ہوئے بہرحال نو غفقه حنفیش رش فتاوتا ددیوان فتاوی را وارے او وارے دو حسینی مولا کتاب نہ یادو چننیو مولا دے غزان تے دیو بندے کتابی لکھڑے مڑی اوڑی او پلان کیجے چا خوب لی دے او پلان کیجے کہ دا سے چلے شے او دا زبان سر کی دی. دیو بندیت چ منک منو غدارے د دې باندې نو لومبه فتاوا چې مرتب شوی ده د رشید احمدي غنگو هيدا ده دې باندې لومبه مفتي دی داغه پتاوړه مرته د خپو اشارو او حدیث و خبره کوم کنه ابا ان شاء الله بل زیوکه دلته دایتي د خبرې کوم حدیث یادی دقرون نهال نه جوابونه مستورایزي کنه ما ته چې خبره ول تفرید خبر زرا وندو ختمو به بس وخت ختم خبر دا چې فتاویو ګورې د دیوبن ړومبه فتاوا او د دیوبن ړومبه مفتی بلکې د دیوبن بانیانو کې ده او زموږ ساسو ټولو استاد زمو په قران دیو حدیث کې رشید احمدي غنگوہی رحم الله په حدیثو کې او په قران کې زموږ د رشید احمدي غنگوي رحمه الله پورې واسټي ګورې ګڼې دی او لنډې دی زما استاد نیلوی صاحب دن ایلوی صاحب استاد مولانا حسین علی نو مولانا حسین علی استاد رشید احمد گنگوی دو واسطی زما د رشید احمد منس گنگوی گرے بل صنعت کی ڈیر نی خدا ملن صنعت دے قران رشید احمد گنگوی تا دو واسطو بن کے دو استاد ہیں خ رشید احمد گنگوی د دیوبن بانی دے دے بانیانو کیڑے اولانے مفتی دے دا فتاوا فتاوی رشیدیہ ارا والے وی گوره. بار بار د ریسالور ځکه تي تپوس شوي دی سمای موتاش تا کنيش تا د رشيده مری گنګوي جواب وره یو ځکه وی دا مسلې اختلافی ده دا, دا تک امزان سره یاد ساتای کبل ایر ارشد دي تپوس برانه پچټ کاوه چې دا ته دا مسلم حلکم چې سنگه اختلافي ده خو څلګ یک باندې باس نکم او وی سمای موته اختلافي ده خو ادم سوا ادم سما زما پنیزبانه احوت تا پهګه پرې سمانا نا آوری دا مسلک دا احتیاط تے ولی کدسیم موتا دا قائل کی دو والا قولو کڑیشی نو شرک تلار کلاوی اولی خبر دل تے داوی لی اختلافی دو زما پنی زادا میں سما احوات دا دبل کی تابده پیجنه کوکب الدوری د رشید احمد اگنگوہی دا حدیث و دا کوکب الدوری کوکب الدوری در رشید آمدی گنگوی مشهور کتاب ده در دا حدیثو دایی حواله با تزویم و مل با مخیم سواخ اوی چه زمون مسلک داده چه ملی نوری پا دلیل د امام و نیفه در مسلک او پا قول در امام در امال ومین آیشی صدیقی رزیمان اغا کوکب الدوری کی داده دا ملی نوری دادا ولین مفتی دویم مفتی لراش در دیوبان دویم مفتی سوگ ده مفتی عزیز الرحمن دیوبندی چې داغه دا فتاوی فتاوی دار العلومه دیوبند داغنا تپوس شویلې دو درې ځای کې دا مسره غلی کړی را اس وې وې مړی زمون پنیز باندې نوري زمون پنيزمانه دیوبندیان او احناب کنا زمون پنيز نوري وری وې په ادمه سمه باندې نصيقه تي موجود دی سمو موجود دی حوالا بزبیم نسی قدی موجود او دا یادون راقصی و من تا به مصمین و من او